Dragi telespectatori, avem un nou invitat în seara asta, este o emisiune spre Crăciun, înaintea zbuciumului se numește. El este un om care ia parte la acest zbucium și conferă senzații tari oamenilor care se duc la piață. Domnule, vă ascultăm! Bună seară, mă numesc Jardel. Nu mă cunoașteți, bineînțeles, eu sunt totuși peste tot. Oriunde ieșiți, la piață, în magazine la metro, sunt acolo. Cumva dețineți hățurile mafiei cu cărnuri în piață sau uh, e totul altceva? Esteți un om fin cu, cu distilare în suflet, Sunt un foarte fin, mai ales acum în preajma Crăciunului, când toată lumea este prinsă de spiritul Crăciunului. Și eu sunt foarte prins. Vreau să liniștesc oamenii să le satisfac spiritul dorința de cadouri. În urmare, ne bucurăm cu toții de ceea ce a devenit Crăciunul. O sorbitură de cadouri. Am văzut multă lume lergând după cadouri și lumea nu aștie să cumpere pentru că orice ar cumpăra pare nefolositor și de prostă calitate. Așa că mai bine lumea se gândește să cumpere ceva folositor în casă. Ceva consumabil, cum ar fi o, o ceafă. Da, era coadă la ceafă. Și am întrebat, domnule, Dumneavoastră, bătrânica de 77 de ani, de ce luați carnea? Păi fac cadoulul, fiu meu. O avea și el ce prune masă de reveliuni. Eu, din pensie, mai am cum să cumpăr, dar el, din ajutor de șomar, și nu cred. Așa este, dar, bineînțeles că lumea cumpără. La cefe de porci, până la Moș Crăciun Bibelouri. Și toate astea sunt fabricate de fabricile mele, abatoarele Jardel, fabricile de Moș Crăciun, Jardel, dacă ați putea să-mi dați o cifră despre venitul neoficial pe care îl încastați în fiecare secundă. Nu vă pot. Mă gândeam că... Nu că nu o cunosc eu. Eu știu tot timpul. Cât e să o calculez tot, în fiecare stare trag linia, balanța, văd ce n-a mers prost, văd cum se stimăm pentru a doua zi, nu se vând moș călciunii, tăiem, punem moșnic cu le-i vopsim altfel și vindem, vindem orice, orice, cumpără lumea, acum... Că de asta e Crăciun. Dar mi se pare mie că asta e fața cea frumoasă a lucrurilor, a afacerii pe care o conduceți. Însă gurile strâmbe și pocite ale lumii vorbesc și, Doamne, ce mai vorbesc? Să vă spun un lucru ce am auzit acum 30 de ani despre dumneavoastră. Că acum 30 de ani când v-ați băgat în afacerea cu porci, vă produceam la nebunie să-i omorâți să de fapt, asta, de asta v-ați și apucat cu afaceri cu carne vă plăcea să ucideți porcii, să-i vedeți cu mor în fața noastră. Asta nu știe nimeni, dar s-a aflat după 30 de ani. De fapt, acum 30 de ani am aflat și, uite, acum 30 de ani răsuflă adevăr. Și lumea care a stat în preajma noastră v-a văzut cum încet, încet o luați razna, însă nu vă manifestați în public decât în pat cu nevasta. Spuneți-mă ceva despre nevasta noastră. Parcă a trecut la din aici. Aș vrea să totuși să nu urmă cu o impresie grește care, bineînțeles, se aduce la scăderea vânzărilor, că îmi place să mor porci. Nu, am început acum 30 de ani, am împrumutat un porc de la un vecin pe care nu-l cunoșteam și ne bani să plătesc un abator, l-am tăiat chiar cumile cu mele, m-am dus la piață, l-am vândut cu mâinile mele și așa am scos primii mei bani, primul meu Crăciun. Bineînțeles, banii aceștia am reinvestit a urmat al doilea și al treilea Crăciun, unde deja dețineam de data asta ale mele o, o goare întregi pline de porci și ușor-ușor am început să ne diversificăm. Cumpăra lumea nu doar porci, și și scurafe, am început să scoatem și scurafe, porci de lapte. Mi-am văzut concurența, am văzut că se reprofilează doar să vă facă în ciudă. Ei nu mai pot face afaceri cu porci, deoarece le luați față, aveți prețul ce am mai scăzut din zonă. Și s-au pe pe, pe pui, pui pe, păpui, pe pălibărți și de astea. Pe, și, dar tot nu au șanse, domnule, sunteți... Ceva da. extraordinar. Sunt, da. uh... sunt foarte puternici. Au băgat apoi tot felul de reclame la televizor despre sănătate, colesterol, toată mentalitatea asta, ei neavând părci, au zis că este mai sănătos pui, pește. De unde, domnule, de unde? Oh? Bineînțeles că am și noi pe aceste piețe, sunt uh, nume de alte firme pentru a nu... Uh, E un așa cu porcul. Însă, la baza românului, tot porcul rămâne. Da, tot pifția din copita de porc. Aia. Ce-i tradițional la mâncarea țăanului român. Și am o întrebare pentru dumneavoastră care, dacă nu este delicată, este cel puțin ridicolă. Cum dracu? Uite, așa. Am înțeles, dar să vă spun acum la ce mă referam. Cum de ați avut curajul să înjectați porcii cu substanța aceea care s-a s, -a, s -a până la urmă? Acum un an, știți, că ați fost dezvăluit? Cum că le băgați teroizi porcilor să crească de trei ori mai mari cât o vacă? Și s-au ce vorba că aveți niște porci mutanți și creșteți de fapt trei porci într-un an în care echivalentul a trei milioane de porci. Și care problema erau și de două ori mai ieftin decât acea vacă. Lumea le-a mulțumit. A spus dresori de porci. Că nu putea să... Pentru că porcul nu să Să poate așa ceva. Păi nu mai putem vinde porci, domnule, porci simpli în ziua de astăzi, în anul 2000, să mai continuăm cu omurarea ca caltate. Nu, domnule, acum îi dresăm, porci vin, dansează, cântă colinde la oameni. Deci nu mai e caltată direi pe tavă. Deci fac numerele lor și apoi frumos pe tavă. Uh, în uh, jurnalul noastră, scrie în jurnalul de bord, al conducerii firmei, scrie că super psihologi, psihoterapeuti, care hipnotizează porcii și aceștia la înainte de Crăciun se sinucid. Dom'le, se pare asta o super rezolvare la adresa criminalității. Și evident, omul văzând porcul mort, cu, să să împute, ia și-l tranșează și-l și vinde. Puteți spuneți, cum ați reușit aceasta? Mi se pare o performanță de e refutat. Adevărul văzut că am lucrat mult cu aceștia pentru a le uh, insufla. Gândul uh, la Au ajuns să se întrebe între ei, măi, Gigele, ce-o fi după Crăciun? Dar uh, am zis că este mult mai eficient, așa, curat, ce o stare să mai tem gâtul, când putem să-l vindem gât... Până acum ați văzut că nu se vinde gât de porc, se vinde ceafă, cap, pulpane, doar ce gâtul era vrește. Acum am putut băga și noua specialitate gât de porc, necunoscută, la un preț excelent. Și, bineînțeles, renunțăm la multe abatoare. Lucrăm acum, am adus o echipă de noi psihologi care învață pe porți să fie sadomasotiști. Aceștia se tranșează singuri și, în sfârșit, se și omoară. Deci, nu mai răs uh, mai, mai puțin abatoare. Evident că ei sunt injectați cu anumite substanță ca să nu sufere la durerele care și le auto... Uh, este la legerea porciilor, la latitudinea lor. Unii preferă aceste substanțe, alții vor să sufere. Nu este problema mea. Cât timp ei ajung în pungi și pe rafturile magazinelor, poate să se simtă și bine. Un spectacol unic. Nimeni nu are voie, așa scrie pe țarcul în care aveți firma de șapte de hectare. No person allowed here. Adică nimeni nu are voie să intre. Deci ce are? Sunt spectacole de nevăzut pentru întreaga umanitate? Aveți tehnici de să am înțeles. Toate aceste patente pe care sunteți primul și ultimul om care a făcut așa ceva pe porci. Mi se pare o chestie cum vrea. Rămâne întrebarea cum vrea. Va rămâne întrebarea. Dacă vă dezvăriu răspuns, va trebui să ajunge și dumneavoastră în pânci alături de restul. Văi de mine, văi de mine. Ia ia mă calculatorul ăla. A, televizor. Pentru ziua de astăzi, în următoarele secunde, cu publicitate, vom avea o fată care se ocupă de găini fără vagini. Este Ștefi și ea venit la mea emisiune cu un care -a, pe ea care este al meu. După ce ne-am desprecat în spate în culise și vorba alea-alea, n am mai apucat decât tricou meu să îmbrace. Ea este o foarte mare afaceristă. Îl vinde pui la, la litru. Și de ce îl vinde la litru? Ea ne va să vă spune. Spuneți, doamne se văd mai bine. Dar cum v-a venit ideea? A... Se pare că vindeți și iepuri, și melci. A, afacerea cu melci de Crăciun. Cum, cum, de, cum... de unde știu că va prinde la, la jmecheri? Pentru că sunt o delicatesă. Asta, asta Nu, nu dar în Franța v-ați luat după internet. Am auzit că sunt o mare căutătoare de internet. Căutați de la moluște până la gâște. Putem, pui, -me. A, ah, de aici e expresia de-n mei. De ce, ce ani da, 83. De-atunci e expresia de ce pui mei. că da, nu mai formau,